Hanni und Nanni sind große Klasse. Es war Nachmittag, später Nachmittag. Die Hausaufgaben waren erledigt, das Sporttraining vorbei. Die Lindenhof-Mädchen räkelten sich wohlig in der Sonne. Hanni und Nanni lagen mit ein paar anderen auf der Wiese, Hanni im Schatten der großen Blutbuche, Nanni ein paar Meter weiter in der prallen Sonne. Die genüssliche Faulheit der Mädchen wurde vom Geräusch eines nahenden Autos unterbrochen. Ein Wagen kam durch die Einfahrt und hielt im Hof vor der Freitreppe. Ein junges Mädchen und eine elegante Dame stiegen aus, holten Koffer aus dem Gepäckraum und verschwanden im Haus. Hey, wir kriegen schon wieder eine neue. Ha, ob die wohl bei uns landet, Hilda? Sie könnte ungefähr in unserem Alter sein. Na, bestimmt kommt sie in unsere Klasse. Wetten das? Ach, woher willst du das denn wissen? Du gibst Kommentare ab wie ein Orakel. <lacht> Dabei hast du die neue überhaupt noch nicht angeschaut. Na klar hab ich das. Ich habe vorhin mein linkes Auge eine Viertelsekunde lang aufgemacht. Das genügt. <lacht> Kinder, der Gang zum Abendessen ruft. Also, auf zum Speisesaal. Was es mit der neuen Aufsicht hat, werden wir noch früh genug erfahren. Oh ja. Los, komm. Als die Mädchen im Speisesaal eintrafen, stellte ihnen die Direktorin, Frau Theobald, ihre neue Mitschülerin vor. Sie hieß Beatrix Fellner und kam, wie Hilda es bereits vermutet hatte, in die Klasse von Hanni und Nanni. Beatrix war nervös. Kein Wunder, die Mädchen schauten sie neugierig an, begutachteten sie, beurteilten sie, wie man eben eine neue abschätzt, um festzustellen, ob sie dazu passt oder ob man sie gern haben kann. Nach der Suppe fand Hanni, jetzt müsste man mal mit der Neuen reden. Bisher hatten sich alle aufs Essen gestürzt. Das war vorrangig. Aber nun war Beatrix dran. Na Beatrix, nun bist du bei uns gelandet. Wir haben es hier in Lindenhof ziemlich lustig. Mach dich auf einiges gefasst. Wir sind keine Engel. Aber so schlimm. Sag mal, schlachtet ihr grundsätzlich die Neuen? <lacht> Nein, zu Schlachten pflegen wir selten. Höchstens dann, wenn es unbedingt sein muss. Oh. Auf jeden Fall schlachten wir eine neue nicht gleich. Wir geben mhm. jeder eine Chance. Ja, wir schlachten erst dann, wenn sich ein im Laufe der Zeit als großes, nicht zu so besserndes Biest entpuppt. Mhm. Lass dich bloß nicht von Jenny einschüchtern, Beatrix. Du siehst mir nicht nach einem Biest aus. <lacht> Danke. Ich werde mich bemühen, so unbiestig wie möglich zu sein. Und bitte nennt mich nicht Beatrix, sondern Tricks, wie alle zu Hause. Beatrix. Ja, ja, Ach. Keines der Mädchen merkte, dass Beatrix schwindelte. Niemand hatte sie bisher Tricks genannt. Ihre Schwester und die Eltern sagten Beatrix. Und auch in ihrer alten Schule war sie so gerufen worden. Sie hasste ihren Namen. Vielleicht deshalb, weil ihre drei Jahre ältere Schwester, die Theresa hieß, nur Tessie genannt wurde. Beatrix empfand es als ein Zeichen größerer Liebe, dass die Eltern für die Schwester einen Kosenamen gebrauchten und für sie nicht. Einmal hatte sie ihre Mutter daraufhin angesprochen. Aber die lachte sie aus. Ach, Beatrix, doch Unsinn. Wir haben Tessie nach meiner Mutter genannt, Theresa. Sie wünschte es sich und wir wollten ihr den Fallen tun. Das ist alles. Und deinen Namen haben wir, also Papa und ich, nach unserem persönlichen Geschmack ausgesucht. Ich finde Beatrix auch heute noch wunderschön. Darum wäre es schade, ihn durch irgendeine Kurzform zu verschandeln. Aber wenn es dich stört, sag mir, wie du genannt werden möchtest. Bea, Trixi oder vielleicht Mausi? Nein, nein. Ich, ich habe ja nur gemeint. Siehst du, sei lieber stolz auf deinen Namen. Wahrscheinlich bist du eines Tages froh, dass du nicht noch mit 60 als ewige Mausi durchs Leben laufen musst. Hey, träumst du? Wie? Was? Natürlich nennen wir dich Tricks. Das ist auch einfacher. Mehr klingt so hochtragend. Mir fällt nur einer ein, die so heißt. Das ist die Königin von Holland. Du träumst wirklich mit offenen Augen. Bitte? Was hast du gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Aber das Essen ist vorbei und Hilda meinte, vielleicht möchtest du in dein Zimmer gehen und auspacken und dich häuslich einrichten und so. Ach so. Sie zeigt mhm. dir gern alles. Den Waschraum, die Toiletten und so weiter. Klar, ich bin nur mit meinem zarten Stimmchen nicht bis zu dir vorgedrungen. <lacht> Wenn du magst, begleite ich dich zur Hausmutter. Von der bekommst du Bettwäsche und all den Kram. Einverstanden. Und dann lass uns gehen. Prima. Und? Wie findet ihr sie? Ganz brauchbar, glaube ich, Jenny. Keine dolle Nudel. Keine trübe Tasse. Ich denke, mit ihr kommen wir zurecht. Also aufregend ist sie nicht. Wozu brauchen wir jemanden, der aufregend ist, Carlotta? Das sind wir doch selber, oder? <lacht> Besonders hübsch und schick ist sie auch nicht. <lacht> Nur mit deiner ewigen Schönheit, Elli. Klar, Trixx ist kein Filmstar und auch keine zukünftige Miss Europa. Du bist wohl enttäuscht, dass sie sich nicht zum Anhimmeln eignet. Ich möchte bloß mal erleben, dass du vernünftig wirst. Denk doch nur an Sadie. Die hat dir nicht eine einzige Karte geschrieben. Ja, mhm. Aber du wärst ja nicht klüger. Dir ist offenbar nicht zu helfen. Also, ich finde Trixx ganz nett. Jedenfalls auf den ersten Blick. Das weitere werden wir ja sehen. Eben. Ob sie lustig ist und kameradschaftlich und auch mal die Klappe halten kann, wenn es drauf ankommt. Denn eine Petze brauchen wir nicht. Genau. <lacht> so recht. Die erste Unterrichtsstunde am nächsten Morgen war französisch. Die Lehrerin Mademoiselle, die von allen Mädchen nur freundschaftlich Mamsel genannt wurde, war in der Nacht von Rheuma geplagt worden und hatte schlechte Laune. Deshalb sollte die Klasse eine Arbeit schreiben. Als sie ihre Absicht verkündete, ging ein Stöhnen durch die Reihen, das in ergebener Resignation verebte wie eine Welle am Strand. Oh nein, es darf nicht passen. Du schreibst natürlich auch mit Machère Beatrice. Aber selbstverständlich werde ich deine Arbeit heute nicht benoten, sondern nur mir ein Bild davon machen, was du kannst und was nicht. Jede neue Schülerin hat bei uns zwei Wochen Schonzeit. Danke, Mademoiselle. Ich werde mich bemühen. Sie heißt Mamsel bei uns, nicht Mademoiselle. Ja, aber... Keine Sorge, Carlotta. Sie wird schnell genug lernen, wie ihr das nette französische Wort Mademoiselle verschandelt, weil ihr sogar für die eine kleine Silbe schon zu faul seid. Und nun will ich kein Wort mehr irren Mädchen. An die Arbeit. Erst nach der Pause heiterten sich die Gemüter auf. Der Sportunterricht fand diesmal ausnahmsweise im Sitzen statt. Jeden Sommer spielte Lindenhof gegen das Mädcheninternat der Nachbarstadt um den Handballpokal, den eine ehemalige Lindenhofer Schülerin und Hochleistungssportlerin gestiftet hatte. Inzwischen war diese Schülerin Anfang 40 und mit drei Kindern sozusagen in Pension gegangen. Der Pokal war geblieben. Nach dem Festakt erhielt der Silberbecher einen Ehrenplatz in der betreffenden Schule bis zum nächsten Spiel. Die Mädchen hockten in der Turnhalle auf dem Boden. Marianne, die sportleitende Schülerin von Lindenhof, stürmte im Trainingsanzug herein. Oh, viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Also Kinder! Wir haben zwei Wochen Zeit bis zum Spiel gegen die Steinbergerinnen. Zwei Wochen, um unsere Mannschaft aufzustellen. Klar, dass ich mir schon Gedanken deswegen gemacht habe. Ich kann mein Hirn schließlich nicht im Kühlschrank deponieren. <lacht> Aber es steht noch nichts fest. Jede von euch kann sich qualifizieren. Natürlich wisst ihr, dass bloß zwei oder höchstens drei von euch dabei sein werden. Seid ihr also einverstanden, wenn ich in den nächsten Tagen außer der Reihe einige Trainingspiele ansetze? Ja, natürlich. Super, so ist gut. Trix hörte mit glänzenden Augen zu. Das war ihre Chance, dachte sie. Viel schneller, als sie erwartet hatte. Als sie nach der Sportstunde im Waschraum am Becken stand, sprach sie Jenny darauf an. Sag mal Jenny, wie ist es eigentlich? Könnte ich vielleicht beim Handballspiel mitmachen? In meiner alten Klasse war ich nämlich die Beste. Ja? Trix wusste, dass sie log. Sie war stets nur die Drittbeste gewesen und ihre Klassenmannschaft hatte in den Spielen, an denen sie beteiligt gewesen war, verloren. Aber das kümmerte sie nicht. Niemand wusste hier davon. Jetzt würde sie gut sein. Besser als je zuvor. Die Beste. Sie wollte einmal die Beste sein dann würde ihre Mutter nicht mehr nur über Tessis Erfolge im Tennis oder bei der Theateraufführung reden, sondern ihren Freundinnen auch erzählen, wie großartig sich ihre jüngste Tochter herausmachte. Nun Jenny, was meinst du? Ach, klar, Tricks. Im Prinzip äh, kannst du in die Unterstufenmannschaft kommen. Schließlich gehörst du zu uns, auch wenn du neu bist. Du musst Marianne eben in den Trainingsspielen zeigen, was du kannst. Und wenn du tatsächlich so gut bist wie du sagst, spielst du beim Wettkampf mit. Ach, Ach, mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Hanni und Hilda sind große Klasse. Aber wenn du dich anstrengst, bist du vielleicht dabei. Ach. Aber nur aus wegen langjähriger Lindenhofzugehörigkeit gibt es bei uns nicht. Das klingt doch gut. Ach, ich werde mir einen Tritt in den Hintern geben und mich anstrengen. Mariannes erstes Trainingsspiel fand am folgenden Nachmittag statt. Ein grauer Himmel hing so tief über Lindenhof, dass man meinte, ihn anfassen zu können. Bevor das Spiel auf dem Sportplatz begann, gab es eine Überraschung. Denn Mademoiselle erschien. Das war etwas noch nie Dagewesenes. Natürlich verfolgte sie wie die anderen Lehrerinnen pflichtgemäß die offiziellen Wettspiele und das alljährliche Sportfest der Schule. Ansonsten war ihr sportliches Interesse aber gleich null. Und nun war sie da, hatte Hefte zum Korrigieren unter dem Arm und eine Erstklässlerin, die ihr den Stuhl nachtrug. Sie wollen uns beim Training zuschauen, Marmsell? Wie kommen wir zu der ungewohnten Ehre? Wie ihr zu der Ehre meiner Anwesenheit kommt, Michelle, das weiß ich selbst nicht genau. Vielleicht liegt's am Wetter. Mir war es in meinem Zimmer zu Eis. Ihr kann ich meine EFTE besser korrigieren und <lacht> vielleicht spielt ihr ja auch so gut, dass ich vor lauter Spannung meine Arbeit vergesse. Oh, werra. Wir haben selbst <lacht> gut Los, los, los. Auf die Plätze, Mädchen. Los, Beeilt an. euch und quatscht nicht. Ja, also los. Ja komm. ja, komm zu mir. Ja, ja, ja Ellie. Ja, super, Hilda! Die Mädchen ja, strengten sich an. Der Pokal reizte sie. Letztes Jahr hatten ihn die Steinbergerinnen mit nach Hause genommen. Nun wollten sie ihn wieder zurückerobern. Es war fast ein Witz, aber das erste Tor warf Elli. Dorf! Elli, die Unsportliche, die Uninteressierte. Natürlich war es Zufall. Hilda hatte ihr den Ball wie auf einem Tablett serviert. Von diesem Treffer würde sie monatelang zehren. Den nächsten Ball brachte Hanni ins Netz. Beatrix sah, dass sie gut war. Überhaupt spielten die Lindenhof-Mädchen besser als ihre alte Klasse. Beatrix kämpfte verbissen. Sie wollte einen Erfolg. Sie brauchte ihn. Aber nichts klappte. Die zweite Halbzeit ging zu Ende. Donner grollte. Gleich würde ein Gewitter herunterprasseln und das Spiel vielleicht vorzeitig beenden. Beatrix biss die Zähne zusammen. Nicht aufgeben, sagte sie sich. Bloß nicht aufgeben. Die anderen waren ein wenig müde geworden, doch Marianne ah, ja, ja. stachelte oh, ja. ihren Ehrgeiz an. Kommt zu mir! Ja, Hey, ihr oh, Schlappenmäuse! Ja. Bisher wart ihr ja ganz gut, aber jetzt schlaft ihr ein! Weiter, weiter! Oh, Eine Müdigkeit vorschützen! Ja, komm, ja, komm, komm, komm los! <lacht> Etwa drei Minuten vor dem Spielende kam die Situation, die Beatrix Chance hätte sein können. Sie war nicht weit weg von Hanni, als diese den Ball erwischte. Gib den Ball her, Hanni! Ich schaffe es! Weiter, weiter! Beatrix stürzte auf Hanni zu, wollte den Ball haben. Aber Hanni warf ihn schon. Nicht ins Tor, sondern knapp daneben. Bevor der Ball irgendwo in der Wiese landete, prallte Beatrix auf Hanni. Beide Mädchen fielen hin. ernsthaft verletzt, nur Hannis Knie blutete ein bisschen. Noch zwei Minuten Spielzeit. Ein Blitz zuckte. Es fing an zu regnen. Schluss, hört auf, sonst werden wir noch alle nass. Oh, oh. schnell, kommt weg. Oh, schnell. In Windeseile rannten die Mädchen in den Umkleideraum. Der Regen prasselte herunter. Mademoiselle schimpfte auf Französisch und humpelte mit den durchnässten Französischheften ins Haus. Als die Zwillinge in ihrem Zimmer waren, öffnete Nanni die Jodflasche und verarztete Hannis Wunde mit einem sauberen Tuch. So, Moment. Oh, oh, au, oh, oh, das brennt wie Feuer. Ist gleich schon vorbei. Weißt du was, Nanni? Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, Ich glaube, dass sie es absichtlich getan hat. Hä? Wovon sprichst du? Tricks hat mich absichtlich gestoßen, damit ich kein zweites Tor werfe. Also erstens hättest du sowieso kein zweites Tor hingekriegt. Du warst zu weit weg. Mhm. Und zweitens, kann es nicht auch ein Zufall gewesen sein? Ja, Lass eben, mal. vielleicht. Ich weiß es nicht. Darum rede ich ja auch nur mit dir darüber. Und du hältst bitte die Klappe, ja? Ja. Aber ich hatte den Eindruck, sie wollte mein Tor verhindern, weil sie selbst keins geworfen ja. hatte. Beatrix ist wahnsinnig ehrgeizig. Ja. Sie möchte unbedingt in der Mannschaft spielen. Sie kämpft und fair. Und das gefällt mir nicht. Also wenn du recht hast, gefällt es mir auch nicht. Ja. So, das war's. Die Wunde ist versorgt. Danke. Übermorgen bist du so gut wie neu. Was Hanni nur vage gespürt oder geahnt hatte und was sie nicht weiter wichtig nahm, Beatrix wusste es genau. Sie hatte Hanni mit Absicht umgestoßen. Sie hatte sich so bemüht und sie hatte gut gespielt, wie immer. Aber nicht gut genug. Auch wie immer. Als Hanni ihr dann die einzige Chance vor der Nase wegschnappen wollte, war Beatrix so wütend geworden, dass sie sich nicht mehr beherrschen konnte. Sie war losgesprungen, um dieses Tor zu verhindern, auch wenn es ihr nichts mehr nützte. Ich muss in die Mannschaft, dachte Beatrix. Ein paar Tage vor dem Wettspiel hatte ihre Schwester ein Tennisturnier. Sicher würde sie wieder die Siegerin ihrer Altersgruppe sein. Aber bald würde der Brief auf Mamis Schreibtisch liegen. Der Brief, in dem Beatrix ihr von ihrem eigenen Erfolg berichten würde. Als Beatrix sich am Abend fertig machte, um ins Bett zu gehen, stellte sie fest, dass ihr mitten auf der Nase ein Pickel wuchs. Sie starrte sich im Spiegel an und sah nichts von ihrem Gesicht, nur den Pickel und den dreimal so groß, wie er wirklich war. Beim Frühstück war der Pickel trotz Salbe und Puder noch dicker als am Abend zuvor. Beatrix fühlte sich als gequälter Mittelpunkt aller sich kreuzenden Blicke. Natürlich war das Unsinn. Die meisten Mädchen hatten anderes im Kopf. Sie bemerkten den Schönheitsfehler nicht einmal. Nur Ellie, einer aus der zarthäutigen, pickelfreien Minderheit, verzog im Speisesaal pikiert ihr Gesicht. Trix! Du züchtest dir einen dicken Brummer auf deiner Nase. Tut er auch so weh, wie er aussieht? Nein, er tut nicht weh. Übrigens, Hast du gewusst, dass Liz Taylor mit 13 auch Pickel hatte? Und trotzdem ist er ein Star geworden. Du wirst mit deinem langweiligen Gesicht mit Sicherheit niemals berühmt werden. Aber... Ja. Im Unterricht gab Mademoiselle den Mädchen ihre Arbeiten zurück. Beatrix unregelmäßige Verben hatten Gnade vor ihren Augen gefunden. Doch der Sportwettkampf war Beatrix wichtiger. Sie musste dabei sein, koste es, was es wolle. Am übernächsten Tag sagte Marianne ein weiteres Trainingsspiel an. Und wieder strengte sich Beatrix an. Nach der Halbzeit warf sie endlich das heiß ersehnte Tor, auf das sie stolz sein konnte. Sie spielte auch sonst gut. Im Umkleideraum wurde sie von Marianne gelobt. Doch gut, du hast ausgezeichnet gespielt, Trix. Mein Glückwunsch. Dich können Danke. wir gebrauchen. Oh, heißt das, ich komme in die Mannschaft? Kaum. Ja. Dazu reicht es nicht aus. Mehr als zwei von uns werden nicht dabei sein. So. Die vierte ist momentan unheimlich stark. Außerdem wollen wir schließlich, dass Lindenhof gewinnt. Ja, egal, wer spielt. Auch wenn es ja, aus der vierten gut, vielleicht drei sind und von uns nur zwei. Verstehe ich. Ist ja auch klar. Mhm. Aber mein Tor heute, Willis, du nicht, dass oh, ich total... Mein Tor war spitze, das habe ich doch schon gesagt. Und du spielst auch sonst ganz gut, aber Hanni und Hilda sind nun mal unsere Besten. Ich glaube nicht, dass du es in den nächsten Tagen schaffst, sie auszustechen. Wart's ab, Tricks, du bist neu bei uns. Wenn du diesmal nicht in die Wettspielmannschaft kommst, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Stell dir vor, Hilda verstaucht sich den Knöchel oder Hanni fängt sich am letzten Tag eine Grippe ein. Dann wäre ich auf jeden Fall froh um dich. Ja. Ist die frei jetzt? Glaub schon. Das Spiel gegen die zweite Klasse gewannen die Mädchen. Dann gab es noch ein Spiel gegen die vierte. Beatrix zitterte dem Trainingsspiel entgegen. Wenn sie es schaffte, Hanni oder Hilda auszustechen, musste Marianne ihr einen Platz in der Mannschaft geben. Oder etwa nicht? Alle gingen mit viel Optimismus in das Spiel gegen die vierte Klasse, obwohl sie wussten, dass die anderen sehr stark waren. Gegen die vierte hatten sogar schon einmal die Großen aus der Oberstufe verloren. Das Spiel wurde eine Enttäuschung. Hilda warf zwei Tore, aber das genügte nicht. Auch Hanni hatte diesmal nicht viel Glück. Und Beatrix kämpfte tapfer, doch ohne besonderen Erfolg. Die dritte verlor. Mit Anstand. Und so kam es, dass Marianne den Mädchen aus Hannis und Nannis Klasse am nächsten Tag in der großen Aula ihre Entscheidung mitteilte. Nach langen Überlegungen haben Frau Wilton und ich nun endgültig entschieden, wer von euch bei dem Wettkampf dabei sein wird. Wir haben uns das so gedacht. Sabine aus der vierten geht ins Tor. Ich glaube, daran hat niemand gezweifelt. Außerdem spielen aus der vierten Lucy und Annette. Aus der dritten Hanni und Hilda. Aus der zweiten… Das Weitere hörte Beatrix nicht mehr. Die Enttäuschung schwappte wie eine Riesenwelle über sie hinweg und füllte sie bis zum Rand mit Bitterkeit und Wut. Alles war umsonst gewesen. Sie hatte vergeblich gehofft und sich umsonst angestrengt. Tapfer biss sie die Zähne zusammen. Sie wollte um keinen Preis weinen. Niemand durfte ihr anmerken, wie traurig und verletzt sie war. In Lindenhof hatte jede Klasse einmal im Monat ihren eigenen, freien Vormittag. Da konnten die Mädchen tun, was sie wollten. Und vor allem konnten sie in die Stadt fahren, ohne wie sonst um Erlaubnis bitten zu müssen. An diesem freien Vormittag, es war der Tag des Handballwettkampfes, radelte die Klasse beinahe geschlossen los. Am Markt spalteten sich die Mädchen in kleine Gruppen auf. Die einen wollten sofort ins Eiskaffee. Einige gingen trotz des strahlenden Wetters ins Kino. Die anderen zogen zum Einkaufen los. Hanni und Beatrix blieben zusammen und schlenderten durch das Kaufhaus Obermüller. Die Mädchen standen an einem Tisch mit Sportkleidung. Hanni kramte den Wühltisch durch, sie brauchte neue Shorts. Währenddessen fiel Beatrix ein Mann im grauen Anzug auf. Er spazierte herum, redete ab und zu ein paar Worte mit einer Verkäuferin. Die Angestellten behandelten ihn respektvoll. Vielleicht war er der Besitzer oder der Geschäftsführer. Und in diesem Moment hatte Beatrix eine Idee. Wie im Traum griff sie nach weißen, glänzenden Shorts Größe 34. Sie knüllte sie zusammen und stopfte sie unauffällig von hinten in Hannis große Korbtasche. Beatrix biss sich auf die Lippe. Sie hatte Angst. Doch sie wollte ihr Ziel erreichen. Du, Hanni, wollen wir gehen? Klar, die Shorts kann ich mir momentan sowieso nicht leisten. Mhm. Da werde ich wohl bis zum Winterschlussverkauf warten müssen. Aber dieses Stirnband hier, das gefällt mir. Das kaufe ich. Prima, da ist die Kasse. Komm. Nein, mhm. oh, die Schlange ist ganz schön lang. Das kann ja noch dauern. Oh, du, ich muss mal dringend. Hier gibt es doch sicher irgendwo eine Toilette. Mhm. Ich bin gleich zurück, ja? Mhm? Einverstanden. In unserer Kosmetikabteilung bieten wir der modernen Frau Lippenstifte und Lidschatten in allen erdenklichen Farben und Variationen. Besuchen Sie uns, es lohnt sich. Endlich war Hanni an der Reihe, sie bezahlte. Als sie auf Beatrix wartete, trat unerwartet der Herr im grauen Anzug auf sie zu. – Ähm, Entschuldigung, junge Dame. – Ja? – Aber du hast nur einen Teil deiner Einkäufe bezahlt. – Wieso? – Darf ich mal? Hm. – ah, ich, ich verstehe nicht, wie …– Ich glaube, diese Shorts hast du wohl absichtlich vergessen, wie? Was? Ich, ich verstehe nicht, wie die da reinkommen. Ich habe sie nur angeschaut und gefunden, dass sie mir zu teuer waren. – Ach so. Die Shorts waren dir zu teuer. – Ja. – Deshalb hast du sie gestohlen. – Ich habe nichts gestohlen. Bitte glauben Sie mir! Die alte Leier. Nein, ich glaube dir nicht. Aber ich … Ich habe dich an der Kasse beobachtet und jetzt habe ich den Beweis hier in meiner Hand. Aber ich glaube, wir unterhalten uns darüber besser in meinem Büro. Nein, bitte nicht. Und wenn Sie mir nicht glauben wollen, dann komme ich am Montag wieder. Ich bin aus dem Internat Lindenhof. Wir spielen heute Nachmittag Handball gegen eine auswärtige Schule und ich bin in der Mannschaft. Ich muss zurück. Mädchen, euer Handballspielen interessiert mich nicht. Wenn es dir so wichtig war, hättest du nicht stehen sollen. Aber ich … Meine Mitschülerin wartet auf mich. Sie war auf der Toilette auf während … Ja, mit den Ausreden! Hier lang. Du kommst jetzt mit. Oh nein! Komm. Oh. Es nützte alles nichts. Der Herr fuhr mit Hanni in den obersten Stock und führte sie in das Büro der Geschäftsleitung. So, und nun erzähl mir mal, warum du das getan hast. Ich habe nicht gestohlen. Bitte glauben Sie mir und lassen Sie mich gehen. Wie heißt du? Honey Sullivan. Und ich komme aus dem Internat. Lindenhof. Das sagtest du ja bereits. Ach, bitte. Ich, ich Nun, beruhig dich erst mal. Ich werde dich nicht bei der Polizei anzeigen, okay? Ach. Es war schließlich das erste Mal, dass wir dich hier erwischt haben. Aber ich Ich werde dich gehen lassen. Aber ich werde mich mit der Direktorin eurer Schule in Verbindung setzen. Und selbstverständlich hast du bei uns in Zukunft Hausverbot. Aber ich, ich, ich habe die Shorts nicht gestohlen. Wie sie in meine Tasche gekommen sind, weiß ich nicht. Bitte rufen Sie Frau Theobald nicht an. Das wäre... Der Herr antwortete nicht. Er schaute Hanni an. Ziemlich lange. Er dachte, dass dieses Mädchen log, so wie viele andere vor ihr auch gelogen hatten. Aber vielleicht sagte sie auch die Wahrheit. <lacht> Gut, Honey. ich kann dir nicht glauben. Alles spricht gegen dich, aber du hast mir dein Wort gegeben, dass du nicht stehlen wolltest. Lassen wir die Sache also auf sich beruhen. Du kannst gehen und ich werde nicht mit deiner Direktorin darüber sprechen. Danke. Aber ich wiederhole es noch einmal. Ich habe nicht gestohlen und auch nicht stehlen wollen. Irgendetwas ist passiert, nur ich kann nichts dafür. Geh jetzt. Mhm. Hanni wollte nicht auf den Lift warten, rannte die Treppe hinunter, rannte zum Fahrradständer. Es war Viertel nach eins. Beatrix war nicht mehr da. Hanni radelte wie eine Verrückte durch den Ort. Sie war froh, dass sie noch rechtzeitig zum Spiel kommen würde. Warum waren die Shorts in ihrem Korb gewesen? Warum? Hanni zerbrach sich den Kopf und fand keine Antwort. Drei Kurven später passierte es. Eine Ölspur auf der Straße und Hanni hatte nicht aufgepasst. Sie kam ins Rutschen, glitt aus und schlug mit dem Kopf auf einem Stein auf. Du lieber Himmel. Oh, ist sie verletzt, Liebling? Sie blutet. Schnell, hol den Verbandskasten aus oh, dem Kofferraum. Ja, ich eile. Sie blutet an der Schläge. Komm, wir müssen sie umdrehen. Was, was ist passiert? Du bist mit dem Rad gestürzt, hast dich verletzt und warst bewusstlos. Verletzt? Nur eine kleine Wunde an der Schläfe. Äh, warte. Ich klebe ein Pflaster drauf. Das ist... Hm? Okay. Vielen Dank, Herr und Frau... Äh, Lutz und Helga Blüm. Sie waren wirklich schrecklich nett zu mir. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Nein, das kommt nicht in die Du warst bewusstlos. Jedenfalls kannst du dich nicht aufs Rad setzen. Doch, kann ich. Kein Problem. Ich... Geh prima. Nein, nein, nein. Wir können dich nicht fahren lassen. Wir bringen dich ins Krankenhaus. Vielleicht ist alles in Ordnung und du bist in einer halben Stunde zu Hause. Also gut. Wenn sie darauf bestehen. Dieser Tag hat es wirklich in sich. In Lindenhof ahnte niemand etwas von Hannis Problemen und ihrem Unfall. Kurz vor eins kamen die Mädchen aus dem Steinberg-Internat. Als die Schülerinnen sich umgezogen und die Zuschauer es sich auf dem Rasen bequem gemacht hatten, fiel Nanni auf, dass ihre Schwester noch nicht zurück war. Dass Hanni nicht unbedingt zum Essen erscheinen musste, wusste sie. Aber jetzt wurde es höchste Zeit. Dann sah sie Marianne mit Beatrix neben dem Spielfeld stehen. Marianne schaute auf ihre Armbanduhr. In fünf Minuten geht's los. Wo steckt Hanni denn bloß? Ich weiß es auch nicht. Ich habe vor dem Kaufhaus auf sie gewartet. Sie kam nicht. Da bin ich natürlich zurückgefahren. Also gut, Trix. Ähm, zieh dich um. Du oh. spielst für Hanni. Echt? Ähm, okay, einverstanden. Na, wo ist los? Ja! Beatrix rannte ins Haus zurück. Die beiden hatten Nanni nicht gesehen. In Nannis Kopf verwirbelte es durcheinander. Wie konnte sie ihrer Schwester helfen? Plötzlich wusste sie die Lösung. Hanni konnte nichts geschehen sein. Das hätte Beatrix nicht verschwiegen. Also hatte sie irgendeinen Blödsinn gemacht, der später ausgebügelt werden musste. Jetzt sollte Hanni spielen. Hanni, nicht Beatrix. Nanni rannte los. Sie hatte nicht viel Zeit. In ihrem Zimmer angelangt, überlegte sie, was Hanni heute früh angehabt hatte. Jeans, ganz bestimmt. Aber was für ein T-Shirt. Als Nanni wenige Minuten später die Treppe hinunterlief, begegnete ihr Marianne. Nani, spinnst du? Wir haben dich überall gesucht. Das Spiel fängt gleich an. Ich hatte schon Tricks als Ersatz für dich eingeteilt, weil niemand dich finden konnte. <lacht> Entschuldige, Aber Jetzt quatsch keine Opern. Lauf zu Tricks und sag ihr Bescheid, dass sie die Klamotten wieder auszieht. Und beeil dich. Okay, ich renne. Ja, und, äh, Tut mir leid. Ja, ja. Nani traf Beatrix vor dem Umkleideraum. Fertig zum Spiel, aufgeregt und strahlend. Als sie Nanni sah, erschrak sie … Hanni! Wo, wo kommst du denn jetzt her? Entschuldige, dass ich so spät dran bin, aber jetzt habe ich es gerade noch zum Spiel geschafft. Aber … Wie, wie, wie kann denn … Als Nani auf dem Spielfeld erschien, gab Marianne den Anpfiff. Nanni hatte sich im Gegensatz zu ihrer Schwester in den letzten Monaten nicht sehr für Handball interessiert. Aber jetzt musste sie versuchen, zwei Halbzeiten lang Hanni zu sein. Sie würde beweisen, dass Hanni so gut spielte wie immer. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser als sonst. Während Nanni, als Hanni und die anderen sich auf dem Spielfeld abstrampelten, Saß Beatrix auf ihrem Bett und heulte wie ein Schlosshund. Sie hatte sich gemein benommen, alles kaputt gemacht und nichts gewonnen. Das ist nicht so gut. Die Steinberger Mädchen schossen scharf. Tor! 2 zu 0. Super! Super! Brigitte aus der zweiten schaffte das 2 zu 1. Luzi den Ausgleich zum 2 zu 2. Tor! Noch 5 Minuten. Nani war erschöpft und enttäuscht. Hatte sie einen Fehler gemacht, als sie für ihre Schwester spielen wollte? Dann kam ein Ball von Luzi. Nanni erwischte ihn gerade noch. So ein Glück. Noch mehr Glück. Sie stand günstig vor dem gegnerischen Tor. Sie biss die Zähne zusammen, konzentrierte sich und warf. Du, super! Super! Oh, Hobby, du warst mal wieder große Klasse! Drei Minuten später pfiff Marianne das Spiel ab. Lindenhof hatte gewonnen. Die Mädchen umarmten sich. Erst innerhalb der Mannschaft, dann kreuz und quer. Nanni wurde vor lauter Begeisterung beinahe erdrückt. Sie wusste, dass es nicht ganz gerecht war. Brigitte und Luzi hatten ebenfalls jeder ein Tor geworfen. Aber ihres eben war das Entscheidende gewesen. Das Tor, das zum erhofften Sieg führte. Mani, was war denn mit Hanni-Lux? Warum hast du für sie gespielt? Du hast den Schwindel also durchschaut, Carlotta. Nein, Hanni ist verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo sie... Ach, aber das gibt's doch nicht. Sieh doch, Carlotta. Da hinten steht sie an der Eingangstür. Sie winkt mich zu sich. Dann mal ran an den Speck. Ich werde euch schon nicht verraten. Mensch, Nanni! <lacht> Nanni, Gott sei Dank! Trix kam und sagte, sie hätte dich im Kaufhaus verloren und … Ich <lacht> weiß. Toll, du hast für mich gespielt! Mhm. Ich bin schon eine Weile hier, aber da war das Spiel schon im Gang. Du warst Ach. fantastisch! Ich glaube, ich war einigermaßen gut. Ach. Viel besser, als ich normalerweise bin. Aber wir sollten jetzt ganz schnell wieder die Rollen tauschen. Mhm. Du ziehst dich um und sag mal, was ist eigentlich passiert? Warum hast du ein Pflaster über dem Auge? Ach. Das ist alles halb so schlimm. Ich bin nur vom Rad gestürzt und habe mich zur Sicherheit im Krankenhaus noch einmal durchchecken lassen. Aber es ist alles okay. Ach. Es dauerte natürlich nicht lange, da wurden die Zwillinge von ihren Mitschülerinnen entdeckt. Es herrschte eine große Aufregung, die sich erst widerlegte, als Hanni und Nanni ihren Bericht beendet hatten. Oh. Also, eure Schummelei wird euch niemand übel nehmen, Zwillinge. Aber die Sache in dem Kaufhaus schlägt dem fast die Krone aus. Das Schlimme ist, ich habe keine Ahnung, wie die Shorts in meinem Korb gelandet sind. Im Grunde darf ich dem Detektiv nicht mal böse sein. Er muss ja denken, ich hätte sie gestohlen. Ja, stimmt. Wo ist eigentlich Tricks? Keine Ahnung. Ich habe sie während des Spiels auch nicht gesehen. Als mir die Sache im Kaufhaus passiert ist, da, da war sie auf der Toilette. Klar, sie kann nichts dafür, aber... Ich finde, sie hätte ruhig ein bisschen länger warten und sich darum kümmern ja. können, warum ich plötzlich verschwunden war. Das stimmt. Sie hatte es sehr eilig, Marianne davon zu überzeugen, dass sie für dich spielen müsste. Das kann man wohl sagen. Als sich die Zwillinge an diesem Abend zu Bett legen wollten, musste Nanni noch dringend etwas loswerden. Ihre Zimmergenossin Anja befand sich zu dieser Zeit noch im Waschraum. Sag mal, Hani, könntest du dir vorstellen, dass Trix diejenige war, die dir die Shorts heimlich in den Korb gesteckt hat? Meinst du das im Ernst? Ja, ich, ich weiß nicht so recht. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Aber wenn sie klaut und dafür sorgt, dass ich es ausbaden muss, bloß damit sie in der Mannschaft spielen kann. Hm. Dieser Gedanke ist so abwegig. Trix könnte vielleicht ganz nett sein, wenn sie nicht diesen Tick hätte. Welchen Tick? Ich glaube, es hat was mit ihrer Schwester zu tun. Die kann nämlich alles. Zumindest hm. besser als Trix. Deshalb ist Trix so wahnsinnig ehrgeizig. Vielleicht sind die Eltern ungerecht zu ihr. Sie hat mir mal von ihrer Schwester erzählt. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Ich hätte da eine Idee. Wir reden mit der ganzen Klasse darüber. Tricks muss die Wahrheit sagen. Hm. Dann fahrt ihr beiden in die Stadt und sprecht mit dem Kaufhausdetektiv. Und wenn Tricks gesteht, was sie getan hat, weiß er, dass du unschuldig bist. Du kannst wieder dort einkaufen wie früher, ohne dich zu schämen. Und hm. wenn Tricks uns verspricht, dass sie so etwas nie wieder macht und natürlich, dass sie überhaupt nicht mehr glaubt, könnte sie doch bleiben, oder? <lacht> Von mir aus gern. Ach. – Oh, dann sollten wir jetzt eigentlich ruhig schlafen können. – Es ist schon nach elf. – Du hast immer die besten Ideen, Schwesterchen. Die Klasse schäumte vor Wut, als die Mädchen erfuhren, was Beatrix getan hatte. Vermutlich getan hatte, berichtigte Nanni. Es sah so aus, aber ganz genau wusste es niemand. Ein paar meinten, so etwas ginge zu weit. Hanni sollte mit der Direktorin reden und wenn die Beatrix von der Schule wies, geschehe es ihr Recht. Doch die meisten waren der Ansicht, man müsste mit Beatrix selbst reden. Nach dem Mittagessen klopften die Zwillinge an ihre Zimmertür. Ja? Hallo, Trix. Wir müssen mit dir reden. Reden? Worüber? Das weißt du. Nein, das weiß ich nicht. Wenn ihr die Absicht habt, mir vorzuwerfen, dass ich nicht endlos auf Hanni gewartet habe, bitte sehr. Ich finde das allerdings übertrieben. Ich könnte doch nicht ahnen, dass sie mit dem Rat verunglückt. Natürlich nicht. Darum geht es auch nicht. Nicht einmal darum, dass du dich vielleicht darum hättest kümmern sollen, wohin Hanni verschwunden war. Darüber möchten wir nämlich mit dir sprechen. Warum Hanni dich warten ließ. Einen Moment lang überlegte Beatrix, dass sie eine Chance hätte zu kämpfen. Hanni konnte nicht beweisen, dass sie es gewesen war, die ihr die Shorts in den Korb gelegt hatte. Es war ein kurzer und dennoch ein unendlich langer Augenblick. Beatrix fühlte, dass ihr Mund trocken wurde. Dass sie alles falsch gemacht und sich gemein verhalten hatte, wusste sie. Sie schluckte. Ich, ich, oh ich, ich habe gestohlen und Hanni die Shorts in den Korb gesteckt. Ich, oh Mann, ich wollte doch so gerne beim Handballwettkampf mitspielen. Es tut mir so schrecklich leid. Geht ihr denn gleich zu Frau Theobald? Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Vielleicht können wir ja die Direktorin aus dem Spiel lassen. Du, bitte. Wir möchten nicht, dass du aus Lindenhof rausfliegst. Wir möchten, dass es dir wirklich leid tut. Und nicht nur deshalb, weil du siehst, dass du mit den unfairen Methoden nicht durchgekommen bist. Außerdem möchten wir, dass du dem Kaufhausdetektiv die Wahrheit sagst. Ja, natürlich. Du musst die Angelegenheit in Ordnung bringen. Wenn er nicht darauf besteht, Frau Theobald zu informieren, erfährt sie nichts. Danke, Zwillinge, ihr seid, ihr seid sehr anständig, mhm. wirklich. Wann gehen wir denn ins Kaufhaus? Ich würde am allerliebsten gleich hingehen, dann habe ich sie hinter mir. Genau das wollten wir hören. Als die Zwillinge und Beatrix das Büro des Kaufhausdetektivs betraten, wirkte er sehr verblüfft. Noch nie war eine Diebin, die er hatte gehen lassen, freiwillig zurückgekommen. – Das ist ja eine Überraschung. Ich freue mich, dass du so viel Mut hast. Erzählst du mir heute, warum du stehlen wolltest? – Ich bin Nanni. Das ist meine Schwester Hanni. – Ach, Zwillinge. – Ja, guten Tag. Und ich wollte Ihnen auch nicht erzählen, warum ich geklaut habe. Ich habe es nicht getan. wir sind hier, um es zu beweisen, was ich gestern nicht konnte. Tricks? Trix hier möchte mit Ihnen reden. Ach, das bist du wohl. Ja. Na, dann fangen wir an. Der Detektiv hörte sich Beatrix Bericht an. Zuerst sprach sie stockend, verhaspelte sich ein paar Mal vor Aufregung. Er stellte einige kurze Zwischenfragen, sonst unterbrach er sie nicht. Als Beatrix fertig war, wandte sich der Detektiv Hanni zu. So war das also. Es tut mir leid, dass ich dir Unrecht getan habe. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Hani. Aber ich hoffe, du verstehst, dass ich nicht anders denken und handeln konnte. Ja, schon. Und nun zu dir, Beatrix. Mhm. Ähm, irre ich mich, wenn ich glaube, dass du nicht freiwillig gekommen bist, sondern dass deine Freundinnen es von dir verlangt haben? Ja. Ja, sie haben es verlangt. Das habe ich mir gedacht. Ich will jetzt überhaupt nicht von der Polizei reden. In deinem Fall gilt dasselbe wie für Hanni, als ich sie verdächtigte. Du bist noch sehr jung und es war das erste Mal. Aber ich werde eure Schulleiterin und deine Eltern benachrichtigen müssen. Du hast gestohlen. Das ist schlimm genug. Aber noch schlimmer ist, dass du es getan hast, um deiner Mitschülerin zu schaden. Du hast angenommen und sogar gehofft, dass ich Hani erwischen und für eine Diebin halten würde. So war es ja auch. Bitte, bitte, überlegen Sie es sich noch einmal. Bitte reden Sie nicht mit Frau Theobald und Trix Eltern. Deshalb sind wir ja zu Ihnen gekommen. Weil wir, die ganze Klasse, nicht wollen, dass Trix von der Schule fliegt. Und wenn Ihre Eltern alles erfahren, ich glaube, das wäre sehr schlimm für Trix. Bitte! Es tut mir so leid. Bestimmt. Puh. Gut. Weil ihr mich so darum bittet. In Ordnung. Die Angelegenheit ist erledigt. Ich werde nichts unternehmen. Vielen Dank. Danke. danke. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Oh, danke. Danke. Beatrix bedankte sich immer wieder. Und es galt vor allem den Mädchen, die nicht ihre Freundinnen waren und die sich doch wie Freundinnen verhalten hatten. Als die drei nach Lindenhof zurückkamen, sagte Beatrix, sie würde gern noch ein bisschen im Park bleiben. Die Zwillinge hielten sie nicht zurück. Sie verstanden, dass sie sich scheute, dabei zu sein, wenn sie der Klasse berichteten, wie die Unterredung im Kaufhaus verlaufen war. Als Beatrix durch den Park schlenderte, war sie beinahe fröhlich. Doch plötzlich begriff sie, dass es nicht genügte, Hanni zu umarmen und so zu tun, als wäre sie nicht eifersüchtig auf ihre sportlichen Leistungen. Sie musste innerlich aufhören, die Beste sein zu wollen. Es konnte einfach nicht jede die Erste und die Beste sein. Auf einmal wusste sie, was sie sich wünschte. Fort von hier, nicht zu den Eltern und zu Tessie zurück, sondern in ein anderes Internat. Sie hatte manches gelernt. Beim nächsten Mal würde sie es besser machen. Und wenn sie alles besser machen wollte, musste sie sofort damit anfangen. Und zwar damit, dass sie Frau Theobald die Wahrheit sagte. Dann würde sie den Eltern schreiben und sie bitten, ein neues Internat für sie zu suchen. Was zwischen Frau Theobald und Beatrix gesprochen wurde, erfuhr die Klasse nicht. Nur Beatrix selbst wusste, wie gütig die Direktorin gewesen war, nachdem sie ihr alles erzählt hatte. Es war wohl wirklich das Beste. In einer anderen Schule, wo niemand wusste, wie hässlich sie sein konnte, würde man Beatrix unbefangen aufnehmen. Dort würde es ihr leichter fallen, ihre guten Vorsätze zu verwirklichen. Als Beatrix ihren Mitschülerinnen sagte, sie würde demnächst Lindenhof verlassen und in ein anderes Internat gehen, das näher an ihrem Heimatort lag, fragten sie nicht viel. Nur Hanni wollte mehr wissen. Es ist wegen der Diebstahlsgeschichte, stimmt's? Und nicht deshalb, weil du von der Liesenhöhe jedes Wochenende heimfahren kannst, wenn du willst, oder? Hast du Angst, du könntest es bei uns nicht mehr gut machen? Ich weiß es nicht. Ich möchte es ja so gern gut machen, aber ich glaube, anderswo ist es nicht ganz so schwer. <lacht> Ihr werdet mich auf jeden Fall nicht vermissen. Als Beatrix von ihrer Mutter abgeholt wurde, hatten die Mädchen Französisch Unterricht. Mademoiselle hatte gerade mit den von ihren Geliebten und von den Schülerinnen verabscheuten, unregelmäßigen Verben begonnen, da hörte Nanni den Wagen vorfahren. Beatrix hatte sich nach dem Frühstück verabschiedet und ihre Sachen fertig gepackt, während die anderen die ersten Schulstunden absolvierten. Da, der rote Wagen. Eine ziemlich schicke Dame steigt Das ist Tricks Mutter. Ah. Ah, Mademoiselle! Ja, ma chère. Wie schön, dass sich endlich jemand freiwillig meldet. Du möchtest also das Verb «croy» konjugieren. Entschuldigen Sie, Mademoiselle, ich wollte nicht konjugieren. Freiwillig schon gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass Trix gerade von Ihrer Mutter abgeholt wird. Und da dachte ich, ach, bitte dürfen Nanni und ich rasch hinausgehen und uns noch mal von ihr verabschieden? Es dauert doch nicht lange. In Ordnung. Ihr könnt Trix auf Wiedersehen sagen. Aber ich denke, vielleicht sollten wir alle gemeinsam gehen. Gute Idee. Los! So kam es, dass Trix von der ganzen Klasse verabschiedet wurde. Ihre Mutter blieb im Hintergrund, sie mischte sich nicht ein. Sie freute sich, dass ihre schwierige Tochter in so kurzer Zeit anscheinend so viele Freundinnen gefunden hatte. Auf Wiedersehen, Trix. Auf Wiedersehen, Hanni. Tschüss, Trix. Alles Gute für Tschüss, dich. Tschüss, Hanni. Für dich auch. Mach's gut, Trix. Und komm uns doch noch mal besuchen. Ja, klar mach ich. Okay. Und bleibst du gut im Handball. <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss. Tschüss. Trix stieg ins Auto. Ihre Mutter wendete, dann fuhr sie langsam durchs Tor. Frau Theobald, Mademoiselle und die anderen Mädchen winkten. Trix winkte zurück. – Deine Freundinnen haben dich nicht Beatrix genannt, sondern Trix? – So ist es. – Ich glaube, dann tue ich es auch. – Ich fände es nett, Mama. – Mein trixie mädchen